hurrengo eskubidarekin, hurrengo eskubidea da, tekinohan pikoteatzeko eskubidea ero, ero gauza geuza solteak eta gutxi irakurtzeko eskubidea. Edo zapiñ irakurria egitekoa. Hori da, hori da. Oh bai, osa ona. Eta gesatzen du hori, batzu da eztauk ugula denbora askori, ba egiten egin bardugolak, ero hau egin bestea eta horren adibidean eh nibertsata komuna bat zelan zartutaka. komuna ni ez induzoki nolako nobeloi bat itzela engantsatuta dagoen 40 minutu. Bueno. Neonza, segun Bueno, segun bai, baina ez duzu nahi zure, zure atzekaldero geratzea guztize lokartuta ero ez gauzaba eta ba, bueno, ordu de unkariak, daude poema, daude historio laburtso dituzten liburuak ero edo zer, ero, ero jagoaren eh, atzeko partean ba dagoen etiketa hori, zuten duena ez egina dagoen ero gortzetako pastako katsa, ero edo zer esaten du hori dela e, e, eskubidea mantendu binberdena ta gaina arroztasunez erakutsi. Gero beste bat eta eta hau hau ere dagoela baina askotan ahztuta egoten da. eta da altuan irakurtzeko eskubidea. Etzatzen du ba, hainbat adibidei e, pinten dituzu, bezalen Dostojewski eta Dilan Thomas eta tiken beste eta Kaf, eta altuan irakurtzen dituzte eta asko kantuan idatzi ere bai. Horizut uto oso nola idazten den altuan, baina bueno, Idazkari eta... esan ez parean? Bai, hau ah, bai, ez du penteatu gaur izango, baina ez totuz izango Bueno, eta orduan ezetzen du, eh, gauza raroa dela altuan irakurtzearen desagerpena, ze gaur egun dia ez dela irakurtzen altuan, espada hume, espada klasean, eta hori ere gero eta gutxiago, eta, eta ezetzen du gauza ederra dela eh, eh, berbak altuan eh dipintea buruan sartu urretik eta eta entzumena en ere e, irakurketan sartzea eta musikalitatea eta txistu bat tratatu beharra eta sartu beharra eta berbat berak musika bezala tratatzea eta zetan du hori galduta daukagula eta, eta nik adibidez e, bidai honetan egoitzekin joten intzenean goruntz eta zaldian joten ginearren iluntzean irakurtzen kenduen Herman Hesseren liburu bat e, El arte del ozio oso liburu berezia eta eta pentsamentu lan soltea eta egitegen duen ilun zero hartzen dut arte bate bat da irakurri egiten genuen altuan eta aspaldi izandako lan sentimendu bat errecuperatzen genuen bada hola binaka zeo zer e, babarneratxarena horretaz eztabai egita emozionatzea eta oso gausa gomendagarria da eta batzen materialo kurtsin bazaioa e, egiteko bezalakoa eta bueno eta 10 da Izilteko eskubidea eta da eztaukagula zertan Inori esan beharrik, ero azaldu beharrik Zer gustatzen zaigun Zer gaitik e, Ez e, bizitzeko dauden arrazoia, Iagozala irakurtzeko dauden arrazo Iagozu pertsonala direla eta, eta irakurtzea bera ba, Bakoitzaren, bakoitzaren bidaibat da eta, Bakoitzaba liguruan sartzen denean Beste leku batera doa Eta, eta liguru batek zehozer e, deskribatzen badu Nik eta zuk desberdin hartuko dugu Eta orduan bakoitzak berea izateko Eta bere gordetzeko Eskubidea eta hoyek ziren amar eskubideak eh Daniel Pena